Аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося, лише «Канада» та й «Канада». А як ні достигнули, як їм видів, що однако ні муть отут на старість гристи, як не піду. Та їм продав, що до крішки. Сини не хоче бути наймитами після моєї голови, та й кажуть «Ти наш, тато, та й заведи нас до землі, та дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не буде з чим киватися». На їм Бог помагає їсти тот хліб, а мені однако гинути». Але газди, де мені переломаному доходів? Я зробок, ціле тіло музиль, кості дрехлаві, що, заки, їх рано зведеш докупи, то десять раз йойкнеш. То вже Івану пропало, а ви собі туск до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, та й усі за вами підемо? За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля негодна кілько народа здержити, та й кількі бідів вітримати. Мужик негоден, і вона негодна. Обоє вже негодні, і немає нема, і пшениці нема, а податки накипають, що сплатив лева, то тепер п'ять, що с'їв солонину, то тепер барабулю. Ось золили нас, так нас в руку, що із тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лише тікати. Але колись на цій землі буде покаяння, бо нарід поріжеси, не маєте ви за чим банувати. Дякую вам за це слово, але його не приймаю, певне, що нарід поріжеси, а то ж Бог... Не гніває сина таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі, лиш викслів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали, такі фаєрмани, що за землевне згоріли. А дивіть коси на ту стару скрипку, та пускати її на гиндель – Таже, то доплава верба кине пальцем та й маком сіде, та гадаєте, що вона зайде на місце? От переверне сидеть у окіп, та й пси ростягнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити? Стара туди ж. Прийшла Іваниха, старенька і сухонька. «Катерино, що ти собі небого у своїй голові гадаєш? Де ці покладу могилу? Це риба ті має з'їсти, та тут по рідній рибі нема що на один зуб уз'яти, аді!» І натягував шкіру на жінчині руці і показував людям. «Лише шкіра на кості. Куда цему газ йти з печі? Була спорідна газдиня, тяжко спрацювала, не гайнувала, але на старість у далеку дорогу вібралась. Аді, вийдеш, де твоя дорога та й твоя Канада? Отам? і показав їй через вікно могилу. Не хотілося йти на цю Канаду, та підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде, а я хочу з тобою перед цими нашими людьми віпрощатися». Так, як слюбс ми перед ними брали, та так хочу перед ними випрощатися з тобою на смерть. Може, тебе так кинуть у море, що я не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти не маєш видіти. Та прости ми, стара, щом ти не раз догорив, що, може, ті, коли скривдив, прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз. Цілувалися, стара впала Іванові на руки, а він казав, а то тіни Бога у далеку могилу везу. Але тих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що і з-поміж острих мечів повіяв, та всі голови мужиків – на груди похилив. А тепер ступай собі, стара, межи аздині, та пильнує, аби кожду своє дійшло, та напийси раз, а б на віку видів п'єно. А вас ґазди, я ще маю на два ґатунки просити. Десь, може, сини пустив село на пошту, що нас і старо в уже нема. Та би б просив вас, аби за нас наймили служебку та й аби сте се так, як сьогодні, зійшли на обідець та віка зали наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише. Я гроші лишу Якові, бо він молодий та й слушний чоловік, та не сховає дідів грейцір. Наймемо, наймемо, і очі наш за вас вій, кажемо». Іван задумався. На його тварі малювався якийсь стид. «Ви, старому, не дивуйтеся та не смійтеся з діда. Мені самому гею стыд вам це казати. Але здаємося, щобим гріх мав, якбиим це свого цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток каміний поклав». Гірком віз і гірком го наверх відсаджував, але м поклав. Такий тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати так, як мене тримав. Хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити. Столив долоні в трубу і притискав до губів. Так баную за тим горбом, як дитина зацицков. Я на нім вік свій спендив і у їм. Коби міг, тайбим